hänen erottamisestaan ilmoitetaan alkamassa olevassa seurakunnan tilaisuudessa. Laurin maailma järkkyi hänen kuulemastaan uutisesta. Hän lähti pois tuohtuneena, mutta käsittämättä vielä täysin, mitä nuo sanat merkitsivät. Vasta seuraavana päivänä hän alkoi tajuta tapahtuneen tosiasian. Lauri lähti vanhan tapansa mukaan seuraavana aamuna ulos yksiöstään. Karulla hän tapasi vanhoja tuttuja Saalme seurakunnasta. He käyttäytyivät hyvin vaivautuneesti tai välttelivät kokonaan hänen kohtaamistaan. Moni vanhus oli hänen hyvä ystävänsä ja esirukoulijansa pitkään, mutta nyt hekin kulkivat vain hiljaisina ohitse. Laurin erottaminen oli kaikille hämmentävä asia. Se loi voimakkaan epäluottamuksen varjon Laurin yllä.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 Hän istui vain apaattisena kotonaan, pystymättä edes syömään mitään. Vasta nyt Lauri tajusi joutuneensa elämänsä koettelemukseen. Höisin hän ei saanut nukutuksi. Viha ja katkeruus repivät väsynyttä mieltä. Psyyke alkoi olla kovalla koetuksella. Kuin pelastavana enkelinä Laurin luokset tuli hänen uskollinen ystävänsä, joka näki heti hänen tilanteensa ja osasi neuvoa tien ulos Lauri rupesi syömään ja uskaltautui liikkeelle asunnostaan parin viikon piileskelyn jälkeen. Lopulta hän päätti ottaa härkää sarvista kiinni ja astui eräänä iltana entiseen kotiseurakuntaansa. Hän istuutui takapenkkiin yleisön joukkoon, kuten ennenkin, ja